niaitwa Ed Edmund John dauka ni katika supaya ya mkoa wa Rufaal ugulagi lakini kubwa zaidi Mimi na mimi nkicho kuleta mpaka leo hii kusana mwezetu kupigwa. Wafanyakazi wote kwa ujumla kitendo cha mwezetu mtokea. Manake ki-psychological kimtuharibu sana. Kazetu sasa inahitaji tuvurugwe mashaaya. Hivyo basi kwa ninaomba hii tuote psycho cellf sisi wenyewe binafsi. Wananchi waamini kabisa sisi hatuna ugomvi nao na wao wasi na na sisi. Tunahitaji wale watu wale wale ridiki kitendo cha kumpiga mwezetu na kumdhalilisha na kumvua nguo ikiwezekana wakamatwe na sheria kaechukuliwe ili we mfano kwa wengine. Sisi na mimi sina amani leo